Втората идея за размишление е по Богомил. По Богомил не е земно явление, а Божие явление, което църквата не разбра. Той искал да покаже на България истинската духовност. Той казва, пътят на църквата е безплоден. Църквата ще изгуби себе си, във змията, защото тя е отровена от нея. Истината не се страхува от църквата. Тя ще разруши църквата. Земното устройство на живота не е Божия воля. Бог иска духовна устроеност. По-богомил е рушител на човешките иллюзии. Той издига духовното начало, а не човешкото, защото човекът е човек, когато е духовен. Свещениците казва: Това са дяволите в скъпи дрехи. В църквата усърдно работи змията и поробва своите си. По-богомил изнасил истината, а го водили другомислещ. Той казва, измия е хидна е това изкривено християнство. Той искал развитие а не застой, но църквата избрала застоя, злото. А за злото благословението е пусто като празен кладенец. Така казва по Богомил, пусто като празен кладенец. Човекът е произлязал от историята на Бога. Официалната църква е изродено християнство. Вярата на богомилите е нещо, което беше създадено тайно и дълбоко в тях, още преди сътворението. На земята те с неща само се проявяват. Богомилите са особен народ, който не може да срещне по пътят си противник. Включително и смъртта. Те преминават през смъртта, защото вяра, която не може да мине през смъртта, никога не е знак на истинска вяра. Много хора в света са били смели, но само вяра, изпълнена с любов към Бога и към истината, само те са истински благословени. Само тази вяра работи за истинския бъдещ свят. Църквата е привидно християнска и затова тя се кръщава с вода. Защото, казва по-Богомил, ако тя се кръсти с огън, тя ще умре. Турците наричали гроба на по-Богомил голямо светилище. Забележете, голямо светилище. Не кой да е. Турците. По пътят на църквата, казва по-Богомил, никой не се спасява, а най-неспасени са свещениците. Много от вярващите потъват до някъде, но свещениците, казва по-Богомил, потъват до дъното. Не до някъде, а до дъното. Разбира се, Бог е любов и се време, в бъдеще ще работи и за тях, но това е друг въпрос. Поп Богомил им казал «Нашите книги може да изгорите, но нашия дух никога». И после казва «Ние не действаме със зло, защото щехме да въздигнем злото». Църковното християнство е измама, разпад. Той е разложен труп и няма спасение за него. За църквата не е определено възраждане.